Първата лекция – Истината. Втората лекция – Окултната тайна на рая. Продължение. Третата лекция – Мъдрост преди Вселената. И три идеи за размишление. Първата идея за размишление – Любов към Бога. Втората идея – Правилно разбиране на злото. И третата идея – Чудния на Страдин Ходжа. Следваща лекция на 3 юни. Така започвам с първата лекция за истината. Търсачите на истината са много, но малко са тези, които я откриват. Истината е безусловна. Не се нагажда към никого. Истината е намират само тези, които искат да и служат. Само тези, които искат да и служат. Преди да дойде истината, сърцето трябва да е насочено изцяло към Божествената любов. Умът е изцяло към Божествената мъдрост. И тогава, Истината влиза в нашата воля. Чак тогава, истината влиза в нашата воля. Това, което разкрива истината на човека, е неговата любов и неговата мъдрост. Любовта е образа на Бога, истината е подобието. За обикновения човек истината е съдба, т.е. затворена врата. За осъзнатия човек истината е път и таинство. Що е съдба? Древният Хермес тот казва, Съдбата това е заклинанието на хаоса. Грубото е, Хаоса. Това е съдбата, а тънкото е истината, и в изумрудения скрижал казва. Отдели тънкото от грубото, изкусно и внимателно. Тоест, отдели животът от смъртта, отдели вечното от преходното. Както виждате, едно изречение колко много неща е казал. И така, истината е тънко духовна. Тя не се разкрива на ума. Тя се разкрива само на петото и на шестото тяло. На висшата душа и на чистия дух. Само на мистичната реалност в човека на неговата тънка реалност. Не грубата, на неговата тънка реалност. Любовта е явния лъч на Бога, а истината е мистична. Явното трябва да те заведе в мистичното. Казано е, не хвърляйте бисери на свинете. Тоест, не говорете истината на обикновените хора. На неподготвените хора. И сам Христос не отговаря на Пилат. Пилат го пита, що е истина. Не му се отговаря. Пилат не е готов. Не е подготвен. Тук Христос мълчеше. Разбира се, посветените разбраха, Мълчанието, а то казваше Пилат, Пилат, не търси истината, защото ти не си достоен за нея. Истината е само за готовите, подготвения човек, пречистения човек. Истината е живот в Бога, а не в света. И няма отговор за този, който пита, но вярва в света, т.е. в иллюзията. Докато на Своите ученици Христос казва, аз съм пътят, истината и живота. А на друго място и още много неща имам да ви кажа, но не може да понесете. И за тези неща той бавно ги е подготвял. Докато Юда, както знаем отпреди, е съвсем друго нещо. Той е познавал истината. С него разговорите са били други. И така, истината се открива на човека, според степента, на неговата любов. Ако ти обичаш истината, повече от живота и света, тогава Бог ще ти разкрие Себе Си. Както кабалистите казват, Той ще ти разкрие Руах Ха Емет, Духът на истината. Защо има много страдания в нашия живот? Защото те бавно ликуват нашите заблуждения. Те искат да възкресят именно истината в нас. Човекът е изпуснал своята първа любов. Любовта към Бога. Централния закон. Любовта към Бога и любовта към истината. И сега гони заместители. Но нищо не може да замести Бог и истината. Нищо и никога, по никое време, не може да бъде заместител на Бог и на истината. Истината е в любовта към Бога. И тази любов към Бога е силата, която преодолява съдбата и звездите. Защото любовта е съединение с Бога. Тази любов отстранява естествено съдбата и мнението на звездите. И преди казах, че Бог е по-важен от бъдещето и от звездите. Вярата в бъдещето е измама на ума. Вярата в бъдещето е отлагане на законът, любов към Бога. Докато вярваш в бъдещето, Бог го няма, а щом вярваш Бога и го любиш, Бог ще влезе в тебе. И тогава звездите си отиват, съдбата си отива, бъдещето си отива, остава истината остава великата пълнота. Защото сам Бог е тази истина. В истината няма причини и последствия, за това няма карма. В нея, който заживее в нея, няма причини и последствия. Тук вътре в истината, сам Бог ти влияе. Докато на нишия човек му влияят звезди, хора и един камък на улицата може да се спъни в него и дори той да мисли, че камъка е виновен. За това човека, понеже му влияят други неща, не не Бог, за това човека има съдба. И за това пак повтарям казаното от учителя. За нищия човек има съдба, за разумния човек има промисъл. И така, съдбата е глас на ума, а истината Промисълът е глас на Бога. Живей за душата и духът си, а не за умът си. И тогава ще познаеш истината. Който не разбере това, остава в съдбата. И там на помощ му идва най-полезното нещо. Страданието. Защо? Защото страданието е съкровището за душата, но ако човек е в ума и това няма да разбере, страданието за пробудения човек е друго нещо. В такова страдание пробуденият човек разбира каква е неговата любов. Тази любов, която е скрита навътре в него, страданието му помага той да я види. И да види даже дали въобще има любов навътре или се е въобразявал. Така, ако той е в правилността, ще види дълбоко в себе си любовта и своята истина. Тогава ще види има ли онази неизменност, която е Абсолютно необходима. Учителя казва, Една река, която тече, могат ли да я откраднат? Не. Но една вода, затворена в бутилка, могат да я откраднат. И казва още, Щом сте се посветили на истината, вече от нищо не се смущавайте. Това е закон. Щом сте се посветили на истината, вече от нищо не се смущавайте.